Santa Andreu de la Radio Trinitat de Penya. Nora Sayou, La primera emisora local de ocis i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Avui és el Dia Universal de la Infància han passat 25 anys des de la Convenció dels Drets dels Infants, que, per primer cop, va reconèixer els nens com a ciutadans i subjectes de drets en lloc de com a simples objectes a protegir. Des de llavors, se l'ha legislat molt. S'ha escrit molt sobre què cal fer per cobrir les necessitats dels nens i els adolescents, en especial en aquests moments de crisi. Però les xifres de l'IDESCAT i informes com els de la UNESCO i el Cíndit de Greuges posen de manifest que en aquest cas, com en el de la majoria teoria i pràctica, estan molt lluny, que no arriben ni a tocar-se. Més del 25, 27% dels infants de Catalunya viuen per sota del ginder de, de la pobresa i 130.000 nens resideixen en llars on cap dels adults treballa. Amb aquestes xifres i una inversió en infància de només un 0,9% del PIB, a l'estat espanyol és de 1,4% i a la Unió Europea del 2,2%, l'aspiració de poder complir els objectius de la Convenció aprovada per les Nacions Unides el 1989 sembla equimèrica. A Catalunya s'han dedicat alguns esforços durant l'últim any a donar visibilitat a la problemàtica dels nens. El juliol de l'any passat, una setantena d'entitats, organitzacions i partits polítics van signar el Pacte per la Infància. I des de llavors fins ara s'han fet reunions de seguiment i es continua treballant per elaborar un Pla d'Atenció Integral a la Infància i l'Adolescència, que hauria d'abastar des de l'any 2014 fins al 2017. També hi ha inversions i ajuts puntuals, beques menjador, ajuts per a activitats de lleure, subvencions a, a entitats. Des del Departament de Benestar Social i Família S'insisteix que la infància és la màxima prioritat i s'anuncia la creació, coincidint amb el 25è aniversari del Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya, d'un nou òrgan consultiu integrat per 46 infants i joves. Però les entitats que hi treballen no hi estan d'acord. És veritat que s'inverteix en infància quan hi ha urgències o es publiquen els indicadors de Càritas i la Creu Roja però són mesures puntuals que no passen a consolidar-se en polítiques efectives. Declara el president de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència, Fadaia, Jaume Clopés, que entén que cal un programa transversal, un eix vertebrador de les polítiques públiques, que garanteixi la cobertura de les necessitats dels nens en tots els aspectes. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de l'AFM, això és tot un poble, que us parlaré d'acompanyar Gemma Hermoso, Kevin...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 El districte de Sant Andreu concedirà microcrèdits d'un màxim de 6.000 euros per desenvolupar projectes empresarials al barri, sense interessos i amb un termini de retorn de 3 anys. També es destinaran un màxim de 4.000 euros per a les despeses que puguin ocasionar aquests projectes. L'objectiu és promoure l'ocupació a la Trinitat Vella. Aquesta mesura ajuda a emprenedors que vulguin engegar un nou projecte empresarial amb seu al barri de la Trinitat Vella. També s'ha dissenyat i realitzat un itinerari específic de formació, suport i acompanyament tècnic a projectes empresarials per impulsar la creació i mantenir l'ocupació. Per accedir a aquests microcrèdits només s'ha de ser major d'edat, tenir permís de treball per compte propi i, si el projecte ja existeix, que no tingui més de dos anys. Tampoc no poden participar-hi els sectors immobiliari i financer. Un cop publicada la convocatòria, en un, an, en un any s'hauran de presentar les propostes, seleccionar els projectes i començar l'activitat. A banda d'aquesta subvenció extraordinària de 45.000 euros, també es destinen 4.000 euros a les despeses per desenvolupar el projecte. Durant aquest procés es formarà de forma puntual els emprenedors, se'ls donarà suport jurídic i es farà un seguiment dels projectes.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 Batllaran pel desenvolupament de cada projecte i, en cas que se sol·licitin, emetran informes per fer modificacions als projectes. La Trinitat Vella és un dels barris de la ciutat més colpejats per l'atur i el districte vol posar fil a l'agulla per solucionar-ho. Ho ha fet amb una iniciativa per generar llocs de treball amb microcrèdits d'un màxim de 6.000 euros cadascun. Els emprenedors que l'obtinguin podran retornar l'import en 3 anys sense interessos. Una manera d'aconseguir-ho és ajudar a la creació de petites empreses. La formació i assessorament partiran endavant aquests negocis, endavant la impartirà l'associació Trini Jove, que a més farà de seguiment de tots els projectes. Aquesta iniciativa neix com una acció territorial dirigida a emprenedors del barri que volen tenir el futur a les seves mans. I ara parlem del Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera. Avui a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martín Molins, número 29. Doncs hi haurà un ordre del dia. En primer lloc, hi haurà la benvinguda. Segon, informació de l'Institut Gutmann. En tercer lloc, de la informació de les obres de l'AVE. I per acabar, informació àrea verda de la Sagrera. Ara, de la serrera, anem a Congrés Indians, perquè el Casal de Barri de, de, de Congrés Indians us ofereix l'exposició Mostra Fotogràfica. El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, us ofereix, fins avui, l'exposició Mostra Fotogràfica. Es tracta d'una mostra de fotografies de temàtica lliure realitzada pels alumnes del taller de fotografia digital del Casal de Barri. L'horari és avui de 5 a 8 de la tarda i l'entrada és gratuïta. Ara ens anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició Endavant Níger. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu número 111, us ofereix fins avui l'exposició Endavant Níger. Un dels objectius de deniger.cat és donar a conèixer la injusta realitat sociocultural i econòmica que pateix la població d'Àfrica en general i la del Níger en particular.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 que es portin a terme projectes d'ajuda a l'autopromoció, alhora que dona a conèixer aquest país presentant la seva història, la cultura, l'economia, l'estructura social, la flora, l'artesania, etc. Doncs aquesta activitat que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu, amb el nom d'Endavant Níger, es realitza avui de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit. L'entrada totalment gratuïta. Ja ens acostem al Centre Cultural Canfabra, que us ofereix la conferència París, Potencials a la xarxa. El Centre Cultural Canfabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui dijous a les 7 de la tarda una conferència-debat de debat a càrrec de Jordi Busquet, professor de sociologia a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Universitat Ramon Llull i responsable de la xarxa de investigació Conicom, Conflicte, Infància i Comunicació. Aquesta activitat es du a terme a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, és organitzada per a ACAT, Grup d'Elecció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, i col·labora al Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional del Districte de Sant Andreu i Centre Cultural Can Fabra. I com ja sabeu, estem de festa major aquests dies, i el que volem ara és parlar-vos de quins són els actes per avui de la festa major de la Sagrera els actes de la Festa Major de la Sagrera, però avui són de dos quarts de 4 a dos quarts de vuit, a la biblioteca del Col·legi Mare de Déu dels Àngels, al carrer Gran de la Sagrera, 80-82, vine a sang. Alumnes de tercer d'ESO participen en la sensibilització i difusió de la campanya de recollida de sang organitzada des del banc de sang i... de sang i teixits. Organitza el Col·legi Mare de Déu dels Àngels. També avui, a dos quarts de sis de la tarda, al Casal de la Gent Gran La Palmera, al carrer d'Olesa número 41, hi haurà un concert de guitarres, amb la rondalla amb el grup... Pulso i Pua, Amigos de la Casa de Granada. Patrocina l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, i organitza l'associació casal Gent Gran La Palmera. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al carrer Camp del Ferro U3, el taller monstruós, a càrrec de Jaume Compons, taller de contes i escriptura creativa. Organitza la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. I per acabar aquest primer repàs de notícies del dia d'avui el que farem serà parlar-vos d'una altra activitat que també té a veure amb la Festa Major de la Sagrera i és que aquesta nit a les 9 l'església del Crist Rei a la plaça dels Jardins del Cinsa Número 1, hi haurà el concert de la banda sinfònica Roquetes Nou Barris de Barcelona. La direcció va a càrrec de Vicenç Navarro i és organitzat per la Comissió de Festes de la Sagrera. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final d'aquest primer recorregut de notícies del dia Ara farem una pausa i tornem tot ja amb més informació. Fins ara. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs no ens movem del barri de la Trinitat Vella, anem ara directament a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè ens expliquin algunes de les activitats que hi ha previstes per als propers dies. Parlem amb el bibliotecari, el Sergi Drapé, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, hi ha un munt d'activitats abans que, que s'acabi aquest mes de novembre, queda doncs, pràcticament una setmana ja i, poc, i poc més, i el que tenim ara sobre la taula és que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una activitat de foment de la lectura, que porta per nom punts i comes i, i que és adreçat a infants de 7 i 8 anys, oi? Sí, això és, un, bueno, és una activitat que ja vam començar fa temps, i que seguim fent i és una mica treballar amb els nanos que venen a la sala infantil amb els que vulguin participar en aquesta activitat i bé, és una activitat de lectura i, bueno, de lectura i comprensió i s'orienta cap aquí uh -huh. Tenen molt a veure els animals, no? En aquest sentit Bueno, s'intenta s'intenta treballar llibres que, que tinguin un cert atractiu també pels crius i que siguin S'han treballat molt el tipus de, de llibre, eh? però s'intenta treballar a lectures que siguin atractives i que, i que, els, almenys que els diverteixin. També. Mm -hmm. Perquè demà també teniu activitats, eh, pel que es diu Llibres a escena, l'escamot del Miquelet. Doncs penso que, ja va... penso que això ja ho vam fer. Ja ho vam no sé. parlar fa unes setmanes i el que sí que és important és que Donar-ho a conèixer per aquells nens i nenes doncs, que possiblement ara no tinguin l'oportunitat de, de participar-hi però que si més endavant eh, doncs, puguin fer-ho, no? Sí, sí, sí, i tant. I què és el que podem dir d'aquest de, acte? Del... perdona, del... Del llibre d'escena a l'escamot del Miquelet? Doncs ara t'ho dic... Uh -huh. perquè és un acte que precisament es realitzarà demà divendres a les 6 de la tarda i que també va adreçat a, a un públic jove, no? un públic de menor d'edat Sí, un, un públic de, de més de 4 anys i, uh -huh. i, i bueno, és un conte ambientat a la guerra de successió del, del 1714 uh -huh. doncs bueno, és, un, és, un, és una lectura una mica dramatitzada també Uh -huh. i bé a càrrec de la, la Mònica Torra Molt bé també, Després també eh, estaria bé que poguéssim parlar d'aquesta xarrada que s'està prom promovent que s'està posant a, al dia que començarà ben aviat sobre la sobirania alimentària oi? Sí, bé, bueno, més que xerrada això és un és una sessió del, del GLA. El GLA és un club de lectura que fem a la biblioteca uh -huh. i és un club de lectura especialitzat en moviments socials. Uh -huh. Doncs la setmana que ve tenim un, una nova sessió i, bueno, com a tots els clubs de lectura, el que es tracta és de fer una lectura prèvia. Eh, aquesta sessió es farà mal Felipe López Aranguren i, uh -huh. bé, comentarem el seu llibre, vindrà ell a comentar el seu llibre El negoci de l'ambre sí. i, i bueno, es tracta de fer la lectura prèviament i aprofitar que ve l'autor del llibre una mica per comentar amb ell la lectura i parlar una mica de, bueno, parlar i debatre una mica de, de, del tema de l'especulació que s'està fent avui, amb els aliments uh -huh. Perquè això és bo, no? El que vinguin el mateix seus autors a donar a conèixer el seu llibre i que les persones que hi assisteixin tinguin l'oportunitat de parlar directament amb aquest autor. No? Sí, de, de fet la idea del, del GLA que és el grup de lectura activa, és, és una mica crea un espai de debat i de reflexió i uh -huh. això és relacionar-ho amb, amb diferents moviments socials i amb les diferents tasques que fan els diferents moviments socials. Uh -huh. doncs nosaltres el que fem és contactar amb dedicm ja moviments socials, amb entitats, col·lectius, en persones que hi ja estan relacionades uh -huh. i contactem amb ells ens proposen una lectura i a partir d'aquí fem una, una sessió on posem en, en, en comú aquesta lectura. Uh -huh. eh, va molt bé que que a vegades vingui la, la mateixa persona que, que ha escrit el, el llibre o que ha realitzat el document, Clar. perquè sí, perquè moltes vegades s'aprofundeix molt en, en, en la lectura i, bueno, la, ja et dic que la idea és és, és debatre sobre, sobre temes socials. Uh -huh. De fet, la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, ja està adreçada a això, no? donar a conèixer els moviments socials. Sí, tenim un centre d'interès en moviments socials, que és un fons especialitzat i, i el, la nostra intenció una mica és aquesta, sí, eh, mm. difondre una mica tota la tradició que té Barcelona en, en, en els moviments socials i sobretot eh, també reflectir una mica l'actitud combativa que té aquest barri també, no? la Trinitat Bellà, on... on tot el que ha sigut la reclamació i el moviment veïnal ha, ha estat molt, molt fort i molt important uh -huh. A més també el que ens ha arribat és que cada dimecres del mes de novembre uh -huh. el que la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero organitza és un taller eh, que, sobre un grup de noies oi? Sí, sí eh hi ha un grup de, de noies preadolescents que venen uh -huh. per la biblioteca i s'estableix un, un grup on elles tenen conversa sobre temes que els interessen amb elles uh -huh. és un grup de conversa sobre ja te dic, sobre temes que poden tenir les preadolescents en, en, en, en la nostra actualitat uh -huh. és a dir un grup que el que fa és compartir i, i recolzar no? a, el que les noies a partir de certa edat doncs tinguin l'oportunitat de bé, de conèixer una mica el, el, el, el, el dia a dia no? Sí, el que es treballa també és una mica que que aquestes noies puguin expressar les seves inquietuds les seves no sé, les seves les seves il·lusions també mm. i que les puguin expressar i que les expressin dins d'un grup on, on, on hi ha certa confiança i on, i on hi ha certa intimitat també no, no és un mm -hmm. No és un grup completament obert, sinó que ja són un grup de noies que venen fent diferents sessions eh, des de fa temps i, doncs se crea un clima de confiança perquè elles, doncs, entre elles s'expliquin secrets i s'expliquin les seves inquietuds. No sé si abans que s'acabi el mes hi alguna activitat més que ens pugui recomanar. Sí, una altra activitat que fem dijous de la setmana que ve... Mm. que és la importància del llenguatge corporal això sí que és una xerrada i ens mm. la farà el Xavier Tort i Casals que és professor de comunicació no verbal de l'escola Marilo Casals i bé, el que parlarem una mica és o el que ens parlarà una mica és de tota l'expressió corporal eh, la importància que té el nostre dia a dia i sobretot en les nostres relacions ja siguin relacions personals o relacions laborals Clar. Mm -hmm. i bé és una mica parlar sobre aquest tema i, i bueno, a veure a veure, el que puguem, a veure el que podem aprendre uh -huh. una mica de totes aquestes claus que, bueno, certes claus per saber interpretar una mica el llenguatge no verbal uh -huh. i que moltes vegades fem de forma inconscient, però que està, està, està expressant moltes de les nostres inquietuds també. Uh -huh. I després comentar-vos doncs, que ve des de la biblioteca uh -huh. i vam començar a parlar amb la... Estem intentant treballar, estem intentant fer unes sessions de formació per a les associacions del, del barri de Trinitat Vella. Uh -huh. Així aprofito una mica per, sí. per, des de la ràdio de Trinitat Vella, fer una mica aquesta difusió. Estem, estem parlant amb, amb Torre Llursana... Uh -huh que el servei de, de, per entitats de, de l'Ajuntament de Barcelona sí. i estem una mica encara en, a les baceroles però estem intentant una mica idear algun, alguna, algunes sessions de formació aquí a la biblioteca. Uh -huh. eh, és una iniciativa que, que va sorgir des de, bueno, per la Míriam Navarro que era la noia que estava de dinamitzadora comunitària uh -huh. i, en, re, i bueno, en contacte amb la biblioteca i bé, aprofito això per si hi ha alguna associació o entitat del barri que està interessada que es passi per la biblioteca nosaltres intentarem posar-nos en contacte amb totes o la majoria d'associacions de, de, de Trinitat veia una mica per veure les seves inquietuds i ja et dic properament uh -huh. Donc a, a la que anem definint una mica aquest, aquest projecte de formació ja ja us ho anirem explicant. Ma, sí és important no? que hi hagi col·laboració entre les diferents entitats i que es donien a conèixer aquest tipus d'activitats? No? Sí, la idea bé, és aprofitar una mica el, el servei de Torre iJsana que mm. fan, bueno, tenen una programació, anual, trimestral, cada, cada trimestre canvien la programació però tenen una programació de formació contínua uh -huh. eh, és una formació gratuïta per associacions pensem que, que s'ha d'aprofitar aquest, aquest, aquest servei uh -huh. i bé, no només fan formació sinó que també fan assessorament i, i a, a les associacions i fan una mica de seguiment i acompanyament a, associ, a les associacions uh -huh. nosaltres quan vam vam obrir la sí. biblioteca Mm -hmm. eh, arrel una mica d'aquest centre d'interès en moviments socials, vam mm -hmm. contactar amb ells i ells se van oferir a, a poder fer algun tipus de formació aquí a Trinitat Vella. Mm -hmm. Una mica per estalviar també a les associacions del barri haver de desplaçar-se fins a Clar. Torre Lluçana. Mm -hmm. eh, encara estem una mica definint definint el dia, l'hora, etc, el tipus de formació, però, bé, aprofito per si hi ha alguna associació que ho estigui escoltant i que estigui interessada, que hagi detectat que té alguna necessitat de formació que, que passi per la biblioteca i una mica estem recollint una mica ara dades mm -hmm. i definint una mica el tipus de formació segurament que hi haurà alguna sessió una mica més oberta, informativa i una mica per recollir també inquietuds i acabar de definir aquesta, aquest, aquest tipus de formació sobre el, sobre què serà la formació i el tipus de, de formació que es donarà el tipus de, de curs mm -hmm. i bueno, intentar definir-ho entre tots i totes Molt bé doncs estarem pendents d'aquest tema i, en tot cas, en els propers dies tindrem l'oportunitat de tornar-ne a parlar sí. i que les diferents entitats d'aquí de, de la nostra zona, de la Trinitat Vella, doncs que si volen que ten, tinguin l'oportunitat de participar-hi, no? Sí, sí, sobretot és, bueno, recollir una mica aquest servei que de Torre Llussana i, i, uh -huh. i intentar que, que les associacions de, de Trinitat Vella si tenen alguna mancan mancança que la puguin Anar, anar re solent, no? moltes mancances hi ha però, bueno uh -huh. intentar una mica fer aquesta ajuda des de, des de la biblioteca també uh -huh. per, a, per a les associacions del barri. Molt bé, doncs Sergi, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i ens retrobem uh -huh. en els propers dies perquè el que estem veient és que la biblioteca de la Trinitat Bella José Barruiro es, es mou i força, eh? Bueno, almenys ho intentem D'acord, ja. molt bé Doncs moltes gràcies i ens avui retrobem avui. en un altre moment, que va. Bon bé. Molt bé, doncs parlàvem amb Sergi Draper, que és el bibliotecari de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que ens ofereix doncs, la possibilitat de poder, de poder realitzar algunes de les activitats que s'hi fan en aquest centre. El que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Sirenes que en són rebels, duc els tambors d'un mar en ruïnes. Soc pastor arran de tot un cid, sempre a punt per robar la lluna. El ens crema, si estem junts, crema la nit. Malgrat que sense cap casa, sombleixo pluc dels teus petons. Vinc a encendre a foc a la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 doncs sí, de la Trinitat, Ve de la Trinitat veia ens n'anem cap a Sant Andreu de Paloma perquè hem de dir que precisament... Els propers dies s'estrenarà a Barcelona, a Lícia, un nou espectacle familiar de la companyia de dansa d'en Tomàs Nundens. Per parlar-ne doncs, tenim d'altra banda del fil telefònic el màxim responsable del Sant Andreu Teatre, del SAT, perquè ens en faci cinc cèntims d'aquest cap de setmana, que precisament estarà dedicat a, a la dansa si us acosteu al Sant Andreu Teatre. Doncs, Òscar Rodríguez, molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. I Trinitat, com anem? Molt bé, anem fent per aquí. Sí, això es tracta d'anar fent, no? Sí. Home, millor anar fent que no estar aturant. Que no, no anar fent. Exacte. Doncs eh, et comentàvem que aquest divendres es posa en marxa un dels espectacles del Thomas Nundens. Mm -hmm. Són funcions que reben el nom Watch Me As If I Am Brutal Love Poems. Mm -hmm. No sé si ho, si ho he dit correctament en anglès, però... Sí. <laughs> Com... Jo, jo tampoc soc anglès, eh? Ah, D'acord. <laughs> ja cola. Doncs això, ja cola. Doncs en què consisteix aquesta obra que comença demà, precisament? Bueno, a és que justament, fixa't, Watch Me, Miram, As If, uh, Com, i que se, se com, uh, Així i Brutal Love Poems són tres peces curtes del Thomas. Si a dir, no és un, és un únic espectacle mm. amb una única coreografia, com sí si que ho és Alicia, que en abans, que és l'espectacle que fem diumenge per infants. Aquests tres primers uh -huh. és, la, és, a les, és a la proposta que tenim pel públic adult uh -huh. a partir de, de, de 12 de 14 anys, eh, de divendres i de dissabte. Són tres peces curtes, de curtes no, de 20, entre 20 i 10 minuts, del, uh -huh. del Tomàs, que ja havia realitzat en, en altres ocasions i que llavors les ha ajuntat en un únic programa és uh -huh. uh, bueno, l'únic programa vull dir que més lliguen, etc. Uh -huh. El, el Tomàs Núñez és la companyia resident i ell és la el, eh, companyia resident del SAT ell uh -huh. ajuda des de fa ja 10 anys eh, amb tot el referent, és el coordinador és a dir, que sempre té una finestra anual doncs per poder mostrar els seus treballs uh -huh. o sigui que aquest, aquest, aquest programa per adults, diguéssim que és un nou programa però, però amb peces eh, que han funcionat en altres espectacles Llavors que el diumenge, per a tots els públics, fa Alicia, que com el seu propi nombre indica, és una versió d'Alicia, al País de les Meravelles, del Lewis Carroll, uh -huh. i evidentment una versió absolutamente lliure, uh, coreogràfica, a partir d'això sí d'un anglès també, uh -huh. i, i bé, doncs, uh, d'una... Jo ja el vaig jugar perquè aquest espectacle es va estrenar, es va fer una prèvia al Festival de Noves Tendències de Terrassa. Uh -huh. uh, és un espectacle, com sempre el Tomàs, d'un altíssim nivell tècnic, uh -huh. d'un rigor. És a dir, la manera que ell tracta els espectacles per nens, per joves, és igualment com ho fa per adults. Uh -huh. Vull dir, amb la mateixa tècnica, amb mateix rigor, llavors realment uh, és bo. És un espectacle uh -huh. molt bo, això sí, a partir, ja penso, de sis anys o una cosa així, per més petitons, uh -huh. uh, és una mica just. El que dèiem és que aquest Brutal Love Poems, que es realitzarà a partir de demà, doncs és una de les darreres creacions del Thomas Nun? no? Sí, sí, sí, el Brutal Love Poems el va, el, justament el va presentar aquí al SAT, jo crec que fa un any o ara no, de memòria no t'ho sabria dir, eh? uh -huh. un any o dos i és, eh, bueno, vull dir que és, són coses, ara no sé exactament de quina època és cada peça, uh -huh. però vull dir de... Vull que tenen una vigència absoluta, això sí. Uh -huh. El que sí que és bo és que des del Sant Andreu Teatre es doni recolzament, es doni suport a la dansa, no? Perquè pocs llocs pots trobar llocs, a Barcelona. A... a veure, a Barcelona eh, hi ha uh -huh. un lloc excel·lent que ho fa d'una manera magnífica, que és el Mercat de les Flors. Uh -huh. passa, doncs, sí. Llavors, al mercat, és a dir, nosaltres també estem en, en bones relacions i, i col·laborem i treballem junts de que els ens ajuden eh, quan poden, I, i evidentment existeix aquest espai, però en qualsevol cas, és a dir, un altre espai de programació regular de dansa eh, no existeix més que nosaltres a la ciutat, perquè uh -huh. mensualment tinguem aquest compromís amb la dansa uh -huh. i justament per això a maneres, fins ara hem exhibit, estem començant a treballar amb companyies per buscar uh -huh. més al·licients a nivell de creació, etc vull dir Clar que diguéssim que el SAT eh, i també per voluntat del districte cal fer justícia, uh -huh. perquè, perquè així ho tenim eh, convingut, doncs, doncs fem aquesta activitat en suport de la dansa. Uh -huh. És una, op una oportunitat perquè la gent doncs, conegui aquest tipus de, de coreografies que es realitzen. No? Sí. Sí, sí. Uh, I, evidentment, la, nosaltres aquest any, per exemple, hem, hem fet alguna petita eh, introducció com, o variació com, com haver posat el mes passat un espectacle de dansa més, uh, com dir-ho, més més no tan contemporani com va ser mm -hmm. allò, de, allò de la dansa celta, mm -hmm. i però la línia, en definitiva, que portem és aquesta línia de de dansa contemporània, uh -huh. però això sí és equip, per l'espectador. Uh -huh. Existeixo que, sí, que estem parlant de dansa contemporània, això és veritat. però lògicament dintre de l'avantguarda doncs existeix allò d'aquelles coses que es no saps exactament on et porten uh -huh. o de les altres que en l'estil de la dansa contemporània ho entens perfectament i ho disfrutes i això és el que busquem nosaltres. Uh -huh. La dansa en, en aquesta línia. I el que I és... també dansa, com sempre hem fet, doncs dansa, uh -huh. dansa integrada, que és un altre dels temes, per exemple, que ens, que ens... De, que ens interessen, que ja portem 5 uh -huh. anys fent lo és a dir, d'integrar-hi persones amb discapacitats físiques o psíquiques, uh -huh. uh, com després farem el desembre uh, de, de, de, de caire no social, però sí col·lectiu, comunitari, uh -huh. és a dir, reprendrem un altre cop el projecte de Barres en Dança, i una cosa que justament ve de Nou, un espectacle que ve de Nou Barris, que ja us recomano encarecidament, que es diu Patà a la cola, uh -huh. que és, és fet per nens de... Bueno, no, per per joves, de, uh -huh. alumnes i exalumnes d'una escola de, de, de Nou Barris, de, uh -huh. del Pablo Ruiz Picasso. Amb, García, amb la Lluïsa García, que és, és, una, és un homenatge justament la immigració dels anys 40-50 a Catalunya. Uh -huh. I que està molt bé. Vull dir que o sí sigui que entenem que la dansa, a més a més, de, de, de, per exhibir serveix per unir, per treballar col·lectivament, uh -huh. per treure't les vergonyes de sobre, etc. I el que també és bo és que el diumenge doncs, es faci aquest alícia inspirat en l'obra de Lewis Carroll és una manera donc de que els, els més petits a partir de 5 anys ons tinguin l'oportunitat de començar a conèixer una mica el que és la dansa que doncs, això que tinguin l'oportunitat de d endinsar-se no?, en aquesta disciplina Sí sí, sí justament és, és per això que del sí, cap de setmana que dediquem a la dansa el diumenge sempre el dediquem al públic familiar que és el, uh -huh. el nostre principal públic de, delsat uh -huh. i justament i no endinsar-se no, no és tan sols una una manera de... de, de, de, de no és pedagògic, comència. és a dir, estan veient mm. un espectacle d'una altíssima qualitat de dansa, és a dir, que ja estem jugant amb tots els elements que, mm. que es fan servir doncs, a la dansa per adults, eh? uh -huh. I que, que no, no, no, no és un procés cap, a, eh, cap al coneixement o que es fa... Uh -huh. que pretén ser didàctic o que es fa una mica... no de qualsevol manera, però vull dir que important és el que dius i no com uh -huh. ho dius. Aquí és el que dius i com ho dius uh -huh. és d'altíssim nivell i ara a veure si puc aconseguir que em descobreixis què, què és el que, que teniu pensat fer per la Festa Major de Sant Andreu. Ah, sí? Doncs mira, això serà el 29 de novembre, justament el, el, coincidint amb la Festa Major, doncs al carrer fem una, una, una acció que es diu Hobbs Sant Andreu, justament coincidint i en col·laboració també... Amb, amb una gent que està fent el, el, un certamen de danses urbanes a la ciutat, uh -huh. farem un acte en el qual hi haurà uh, una mena de masterclass de hip-hop, ho farem a la plaça uh -huh. del Comerç el dia 29 dissabte a les 12 del migdia, uh -huh. una, una masterclass de hip-hop, després una demostració de tres grups també, doncs, ja professionals de hip-hop, i després una mena d'això que em sembla que es diu així com combat o trobada uh -huh. o de, de, de, de, doncs que la gent que balla hip-hop es posa enrotllana i surt un, improvisa i després surt i anem improvisant, és a dir, serà una matinal de dansa hip-hop uh -huh. aquí a, a la plaça del comerç, al carrer perquè uh -huh. justament el que fem al set és dansa D'acord, molt bé, doncs Òscar Rodríguez moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que la gent es senti motivada aquest cap de setmana a acostar-se al Sant Déu Teatre per gaudir d'aquestes obres de dansa que ens comentaves molt bé. Que vagi molt bé. Pues això esperem aquí. Aquí us esperem. Això, anem difonent aquesta disciplina que val la pena que la gent des de ben petita ja vagi començant a endinsar-se a conèixer-ho, no? Moltes gràcies per fer-ho. Vinga, doncs moltes gràcies. A vosaltres, bon dia. Ah, bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, en... obrirem àrea de servei ara mateix perquè el que volem parlar és de salut farem d'aquí una estona després d'aquesta petita pausa fins ara el meu som i l'ent cada pausa s'encalma recorre els camins amb cançons senzilles i com sempre a les illes del meu ventre he parat el temps i records que estimo mai no he entès, cada passa que camino l'he farcit amb detalls cada nou dia amb nous balls, m'he enrolat al circ i ara vaig en caravana ara cada poble en clau li fa parada. M'he enrolat al circ i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau fa parada. Passejant pels contes i pels terrats de Ciutat Pella on la màgia s'estavella i ara en un sol crit. He posat tota esperança quan la nit ens abraça, quan tol la cançó a la plaça l'he parcit, amb detalls, cada nou dia amb nous balls M'he enrolat el circ i ara vaig en caravana, i ara cada poble en clau ni fa parada. M'he enrolat el circ i ara vaig en caravana, Bob blanci la un parada. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs ja som aquí una altra vegada per comentar-vos doncs, que avui volem parlar dins la nostra àrea de servei de salut. I per això doncs, tenim aquí amb nosaltres a la doctora Laura Favaretto. Molt bon, bon dia i buenos dias. Bon dia a tots. Què tal? Pues hoy tenemos que decir que eres médica médico residente en Argentina. Así es. ¿Y qué es lo que has venido a hacer aquí en, en la Trinidad Bella? Eh, acá en Trinidad Bella estoy en el CAP, en el Centro de Salud, haciendo uh -huh. lo que se llama rotación externa, que uh -huh. acá también existe, que es la posibilidad de rotar tres meses fuera de lo que es la residencia habitual uh -huh. en el lugar que uno decida. Bueno, y... ya sabiendo algo de Barcelona, teniendo algunos eh, contactos de gente que había estado acá, de la experiencia, uh -huh. eh, el sistema de salud sobre todo, es, es el sistema de salud pública argentina uh -huh. está basado en lo que fue el de Barcelona, uh -huh. así que bueno, es lo que me interesaba mucho conocer. Y así pues te, decidiste llegar aquí a la Trinidad Bella. Sí, fue en realidad de medio que de suerte porque no, no conocía en sí la ciudad ni los centros y uh -huh. la verdad que no tenía problema en ningún lugar y la verdad que acá en Trinidad estoy más que conforme con, con lo que me tocó. Muy bien. Una realidad bastante diferente a la que estoy acostumbrada. Claro, supongo que la manera de hacer de Argentina es diferente de la manera de estar de aquí. ¿no? Eh, ¿no? Depende el lugar. Uh -huh. eh, si en lo que es la zona central, de Buenos Aires, Rosario, es muy parecido a lo que es acá. Donde estoy yo, no. Yo estoy en la zona más al norte de, del uh -huh. país, donde las condiciones son totalmente diferentes. La uh -huh. gente, las condiciones sanitarias, eh, la importancia que se le da a la salud es otra. Uh -huh. Pues hoy nos, ha nos has venido a contarnos cosas sobre la gripe, sobre este tipo de enfermedades y sobre todo sobre la, la vacuna antigripal también Así ¿no? es, eh, más que nada con estos fríos que están apareciendo ahora Sí, además eh, de, de golpe Exacto, sí. <ríe> sí, fue como un verano más largo, me estaban contando eh, Lo que es el tema del refrio y la gripe son las consultas más frecuentes, más que nada en esta época del año Eh, y es importante para que la gente sepa la diferencia entre uno y otro, cuáles son los signos de alarma que tiene que tener en cuenta, cuándo uh -huh. realmente consultar para no no exponerse y no sobrecargar los sistemas de salud y a quiénes correspondería la vacuna. ¿sí? Uh -huh. El refrio común, que todos conocemos, o el catarro, ¿sí? es un cuadro que se llama Bien de Vía Aérea Superior. Es un cuadro donde hay mucha eh, picazón de nariz, donde hay mucha agüita por la nariz, mucha uh -huh. molestia, mucho, mucho dolor de cabeza, sobre todo. Eh, puede haber algo de fiebre, no es lo más lo, lo que prima, pero puede haber algunas rayitas de fiebre. Y es un cuadro que se autolimita a 4 o 5 días. Uh -huh. Se lo puede contraer hasta 5 o 6 veces en el año. Sí, es una enfermedad que da una inmunidad muy cortita, de dos meses. Uh -huh. Luego de eso podemos volver a contagiarnos de la misma cepa o alguna de las 200 cepas diferentes que hay, uh -huh. por lo cual el contagio es bastante frecuente. Se contagia de hablar muy cerca con alguna persona infectada, de uh -huh. compartir vasos, botellas, todo lo que uh -huh. tenga secreciones, saliva o estornudos, eh, o tocar cosas en el metro sin ir más lejos que hayan estado en contacto, por lo cual es muy fácil de transmitirla. Y los niños son un gran reservorio también, incluso porque contagian un par de días más que los adultos cuando están uh -huh. con esta enfermedad. Y bueno, más que nada cuando uno está así es quedarse tranquilo en casa. Uh -huh. sí, lo ideal sería en una habitación aislada del resto de la familia para no uh -huh. seguir contagiando. Claro. La ventilación de los ambientes, uh -huh. eh, líquido, hidratarse porque estamos perdiendo mucho líquido por estornudos, por algo de fiebre, el, el, el uh -huh. agua que cae por la nariz... Eh, y lo que son analgésicos como paracetamol y ibuprofeno. ¿sí? Uh -huh. No es muy recomendable lo que por ahí vamos, dice el paciente, fui a la farmacia y me dieron esos compuestos con 20 millones de medicamentos. Eso no. No, es preferible algún mucolítico jarabe, que uh -huh. eso es de venta libre en cualquier farmacia, eh, y un paracetamol cada 8 horas o un ibuprofeno y uh -huh. medidas preventivas fundamentales, lavado de manos, en siempre, o sea, fuera uh -huh. de lo que son los síndromes gripales, el lavado de manos, eh, y la prevención de no contagiar a los otros. Y ¿sí? cuando yo estoy uh -huh. enfermo, cuidar también a los demás. Uh -huh. ¿Qué diferencia tiene esto con eh, la gripe, por ejemplo? Uh -huh. sí, la gripe es bastante diferente en algunas cosas, si bien comienzan todas iguales, todos empiezan con malestar general, pero a la fiebre se agrega mucho mucho dolor de garganta, uh -huh. fiebre alta, es ¿eh? una fiebre que... Te tumban la cama, uh -huh. eh, el malestar es otro, hay dolores articulares, hay, puede haber diarreas, puede haber vómitos. Uh -huh. Tiene una evolución más larga de hasta 10 días ¿eh? y la fiebre puede estar hasta unos 4 días ahí dando vuelta. Uh -huh. Y la tos, que es lo que la gente más más consulta, puede estar hasta un mes de una, una gripe. ¿eh? Uh -huh. Y el problema que tiene la gripe es que se puede llegar a complicar ¿eh? y ahí entra el tema de la vacuna. Se complica en ciertas patologías y ciertos estados de la vida, que son los niños más pequeños, de 6 meses a 2 años, que son los que deben vacunarse. Eh, adultos mayores de 65 años. Eh, personas inmunodeprimidas, ya sea por HIV, por trasplante, por tratamientos oncológicos. Eh, lo que son las embarazadas. Deben ser vacunadas también en cualquier trimestre del embarazo. Eh, y personas con enfermedades crónicas como lo que es diabetes, cardiopatías. No en sí la hipertensión, pero es para abrir los ojos. ¿Y tomar vitamina C puede ayudarnos? En realidad lo de la vitamina C no está del todo comprobado. Bueno. A ver, o sea, no no es algo que te digan está mal, te va a hacer mal, pero no es no. algo que te compruebe. Sí que cuando uno ya está enfermo, ¿no? Previo a esto, si uno quiere fortalecer sus reservas, comiendo lo que es de cítricos, el kiwi sobre todo tiene 10 veces más vitamina C que la naranja o la mandarina, uh -huh. toronja, perdón, es acá, uh -huh. eh, puede ayudar a fortalecer el sistema inmune, ¿vale? Pero eh, no va a curar en sí, o sea, son cuadros virales, el virus de por sí no tiene tratamiento, uh -huh. por lo cual el antibiótico no es necesario, uh -huh. por ahí la gente dice, no me van a dar ningún antibiótico, mirá cómo estoy, no, lo único que va a del antibiótico es más diarrea, no va a ayudar claro. a mucho más. Uh -huh. Así que bueno, el tema de la vacuna, que es lo principal sí. para prevenir estas complicaciones, que por lo general terminan en internaciones, en neumonías, en uh -huh. cuerdos de, de sepsis, es comenzar en los meses de octubre y noviembre, uh -huh. que son los meses previos a, a los meses de frío, con estas patologías, esas personas con estas patologías. Uh -huh. eh, este año, bueno, se empezó más tarde porque el calor se extendió. Entonces, eh, como que no tenía mucho sentido... Pero bueno, en este momento se está vacunando en Trinidad. Uh -huh. Hay un día por la tarde, eh, a última hora de la tarde, se pide el turno, aunque no sí. sea con su enfermera. Y si ese día no hay turno, que se pida el día siguiente que no, no se dejen escapar la oportunidad de la vacuna Porque no hay. ¿eh? O sea, la vacuna es lo que nos va a ayudar a salir de este Exacto, uh, estado. ¿no? Exactamente. Uh. Sí. Más que nada momentos que llaman de pandemia como es ahora. ¿sí? Uh -huh. o sea, eh, la vacuna fundamental es una vez por año en estas personas sobre todo. ¿eh? Uh -huh. También se recomienda a mamás de niñas muy pequeños, personas que trabajen en geriátricos, en uh -huh. instituciones cerradas, eh, guarderías. Todo el que esté en contacto con personas de riesgo, incluso familiares, se recomienda la vacuna de la gripe. Uh -huh. No quiere decir que no vamos a tener gripe evitamos complicaciones como con toda vacuna uh -huh. ¿Y ya te están tratando bien aquí en el Camp de la Trinidad Bella? Sí, demasiado bien <risa> La verdad que no me puedo quejar, estoy haciendo de todo eh, y no, la verdad que todos me recibieron con los brazos abiertos uh -huh. eh, nunca tuve problema con ninguno al contrario, el que me pueda ayudar o hago visitas con uno visitas con otro, no tienen problema de que me mezcle, así que me han indicado a dónde ir a conocer, a dónde ir a pasear también, uh -huh. así que la verdad que estoy muy contenta, ya muy medio triste porque son mis últimos días pero O sea que vuelves para Argentina no, Vuelo para Argentina no el quedas. próximo viernes no, lamentablemente <risa> eh, se extraña también allá, pero eh, la parece muy linda, hubiese uh -huh. sido lindo por ahí extenderlo, pero bueno, ya volveremos <risa> De acuerdo, pues esperemos que eso, que vuelvas algún día y así bueno, volvemos a conectar en, con la radio Ojalá <risa> Molt bé, doncs el que fem ara mateix, ràpidament, perquè ens queden uns 5 minuts, és anar-nos-en ja directament a conèixer què és el que ens diu la nostra habitual agenda. Bueno, pues no, Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs el que dèiem, ens queden pràcticament 3 minuts ara mateix. Parlem de la Fabra i Coats, Centre d'Art Contemporani, que us ofereix un cicle de sessions sobre aspectes fiscals i comptables aplicables a les entitats. Doncs hem de dir la Fabra i que és el Centre d'Art Contemporani al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix cada dimarts i dijous fins al 27 de novembre un cicle de sessions sobre aspectes fiscals i comptables aplicables a les entitats.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 Perdoneu, la programació d'avui és a les 7, la contractació de personal esporàdic a l'entitat. Es treballarà la retenció sobre l'IRPF i de l'impost de societats. Es lliurarà un certificat d'assistència als participants que assisteixin a totes les sessions. L'entrada és gratuïta i cal inscripció prèvia. I del Centre de Contemporani de la Fabricot, ens n'anem cap l'Espai Jove Garcilasso, que tanca precisament demà al concurs de música acústica. Les semifinals seran el 21, 22 i 23 de novembre. La final serà el 29 a les 8 del vespre. Doncs el dia 29 coincidirà amb la Festa Major de Sant Andreu. Uh, informació i inscripcions, doncs podeu adreçar-vos al 9 3 256 29 59, o ve a musica Recordem que a l'Espai Jove Garcilaso es troba al carrer Garcilaso número 103. I avui, di, avui dijous i demà divendres el que podeu gaudir també és de la fàbrica de creació Fabra i Coats que us ofereix l'espectacle media Material a La fàbrica de creació Fabra i Coats al carrer de Sant Adrià número 18 us ofereix avui dijous i demà divendres a les 8 del vespre, l'espectacle Ma Material Mea. Doncs mediaea és la supervivent d'una traïció que sobrepassa els seus límits per transcredir-los. És la casa de la rebellió de l'odi de l'Ira és la mare que per dolor per, per despit i per banyaançar cap capaç de matar els seus fills. Mea corporalitza una vivència terrible o conjura la mort i reclama la pau. Aquesta obra és en català i en francès. L'adaptació, dramatúrgia i direcció a càrrec de Robert Torres. L'autor, Heinel Muller. Intèrprets, Montse Alcoberro, Tom Gras i Juliette Lost. Organitza el projecte Vaca. L'entrada general és a 6 euros. També he dir-vos que demà divendres, a les 8 del vespre, el carrer Garcilas són número 187, però també que és la plaça del comerç de Sant Andreu, es realitzarà la tradicional encesa de l'enllumenat de Nadal als nostres barris. I més coses per comentar-vos? Doncs ens diuen que no, que no, que no, no continuem, perquè ja se'ns acaba el temps. Per tant, dono les gràcies a la gent hermosa, al Kevin, al Lucas i ens retrobem demà la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-seu.